Och så här lete det när invasionsfartyget ut från kajen för att som en liten del i en armada på 4000 skett är väg till det mål som heter Västvallen. Det skedde under song och den song som sjöng var Pistol Packing, Mama. Packing Mama. 1944 invaderar de allierade Normandie. Paris befrias. Misslyckat attentat mot Hitler. Finland och Sovjetunionen sluter fred. Gotlandsbolagets passagerarfartyg Hansa förliser. 84 personer omkommer. Volvo presenterar en ny bil, PV444, och Ingrid Bergman får sin första Oscar- i radio blir Stockholm mottala Sveriges Radio och till Göteborg kommer en båt med bananer. Aktiebolaget Aerotransport öppnar en riksflyglinje. Vinner IFK Norrköping fotbollshalssvenskan i år igen? Nej du, det gör man med FF.